Отож, чи не час тобі, Сергію Градов, брати ноги в руки і вшиватися звідси подалі, хоч би до Гренландії? Хоча, звичайно, з таким самим успіхом можна їхати і до Жмеринки. Як захочуть, дістануть і там, і там. Тільки чи не зарано капітулювати Ясно, що іще перед замахами мене пасли, і я сам надав їм таку можливість. І що з цього випливає?»